24. A Sváb hegyi villa fényárban úszott. A kocsik egymás után érkeztek, ám ezúttal feszültség árnyékolta be a találkozót. A kapunál udvarjas, de láthatóan humortalan férfi várakozott, és alaposan átnézett minden autót, mielőtt beengedte volna. Kis Tibor erre az alkalomra ismét a fekete Lexus-t választotta. Most felfelé kapaszkodott vele a rámpán, majd megállt a főbejárat előtt. A többi parkoló kocsit azonnal felismerte. Ó, a picsába! morogta, majd hátrafordult. Maradjatok a kocsiban! Zsivkó és a mellette ülő Tamási bólintott. Kis kiszállt és bement a házba. Idős alkalmazott lépett elé, és bal felé mutatott. Telegdi úr a könyvtárban várja. Kösz! Kis vaddisznóként csörtetett be a könyvtárba. Az egyik menyezetig póz előtt a házigazda konyakozott halmossal, aki vegyülő vörös szakállát simogatta. Mi az isten volt ez, Géza? Hörögtek is. Egy órája hívtál, éppen a kádba akartam beülni székesfehérváron. Erre most itt vagyok. Akkor te sem 130-szal jöttél az autópályán? A gatyám is rámegy a bírságra. Azt azért kötve hiszem. Térjünk a lényegre. Egy nagyon jó kis kurvát hagytam a sarokkádban, úgyhogy nyomos ok kell, amiért ide rángattál. Telegdi a fejét ingatta. Igazából nem én szerveztem ezt a mostani találkozót. Hanem ki? Én. Varga Károly a másik szobából lépett be, és ő is konyakos poharat tartott a kezében. Hát te hogy kerülsz ide? Ne idegesíts fel, Tibor! A faszom tele van azzal, amit az elmúlt napokban műveltél az embereiddel. Őljönk le és beszélj. Magyarázattal tartozol. Kis acsarogva nézett rá. Nem tartozom én neked semmivel. Dehogy nem. Ha te embered volt. Ha te vállalásod volt, hogy elintézed. Te engem ne vonj felelősségre. Telegdik közbelépett és megnyugtatóan a köpcös vállára tette a kezét. – Hűj Tibor! Karcsinak igaza van! Beszélnünk kell! Halmos felé intett. – Antival, mi is ezt akarjuk! Kis visszanyelte a mérgét, és leült a dohányzó asztalhoz. A többiek egymásra néztek, és szintén helyet foglaltak. Telegdi az asszaratette tette a meccset konyakos palackot, és töltött Kisnek, majd sorban a többieknek is. Amikor végzett, leült, kinyitotta a szivaros dobozt és körbe kínálta. Kivétel nélkül elvettek egy szálat és hamarosan vastag füstfelhő leveget az asztal felett. Telegdi felemelte a poharát. Uraim, örülök, hogy itt vagytok, még ha az apropó nem annyira kellemes. Ígyunk, aztán beszéljük meg a dolgokat nyugodtan. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian a megoldást keressük. Mivel számos üzleti csatán túl vagyunk külön-külön és együtt is, teljesen nyugodt vagyok a felől, hogy ezt is megoldjuk mindannyiunk megnyugvására. Egészségetekre! Ittak, aztán Varga kezdte a beszélgetést. Félek, Tibor, hogy ezúttal túlőttél a célon. Nem tehetek róla. Felelős már pedig kell, jelentette ki megfelelőbezhetetlenül Halmus. Mindig mindennek van felelőse, és ennek az elbaszott dolognak te vagy a felelőse, Tibi. De én nem! Tibor, szólt közbetelegdi. Tudod, hogy igyekszem mindig tárgyilagos lenni. Legalább tőlem fogad hát el, a többieknek igazuk van. Azt hiszem, alaptézisként kijelenthetjük, hogy ez a dolog elled baszva. De elám, kontrázott halmos. Egyet értek, bólintott varga. Kis visszanyelte, ami első pillanatban kikivánkozott belőle. Hirtelen egyedül maradt. Három vádló szempárral találta magát szemközt. Ő volt a császár, de most nem hazai pályán játszott. Most ébredt rá, talán nem véletlen, hogy Telegdi-Svábhegyi házában jöttek össze. Az emberei lent ültek a kocsiban. A sofőrje, Gábor azonban nem volt harcos. Vezetni tudott, de nem volt testőr. Fegyvere sincs. Zsivko és Tamási. Messze vannak. És a többiek sem egyedül érkeztek. Kis végre megértette, hogy idegenben van, teljesen egyedül. Erőt vett magán, s lassan lehajtotta a fejét. Sajnálom, uraim! Igazatok van! Elled baszva! Nem én basztam el, de aki igen, azt én hoztam. Vállalom a felelősséget! Telegdi azonnal megérezte a változást. Ő nem akart kenyértörést. Megoldást szeretett volna. Azonnal a kezébe vette az irányítást, hogy mielőbb konszenzusra jussanak. Rendben van, Tibi. Lépjünk tovább. Hogy történt? Nem igazán tudom. Vont vállat kis, és rátöltött a konyakjára, hogy időt nyerjen. Lassan, tagoltan folytatta. Az a fasz, akit megbíztam, elment a parfümőrhöz. Megszerezte azt az illatot, aztán gázszerelőnek adta ki magát, és bejutott az öt öreg Minden hová? Igen, mindegyiknél szétlocsolta a szert. És? Nem történt semmi. Szar volt az anyag? Nem tudom, de nem mindegy, vakkantotta közbe idegesen halmus. Nem működött és kész. Kurvára lényegtelen, hogy miért nem? Nyugi, tette a karjára csillapítóan a kezét telegdi. Erre most semmi szükség? Nyugodj meg, és találjunk megoldást. Elnézést! Folytasd, kérlek! Kis megsimogatta a fejét, és felsóhajtott. Nos, nagyon nincs mit mondani. Már hogy ne lenne? Öten meghaltak! Az emberem, Tomási, azt mondta, valamelyik öregbe hatott a szertől, és kinyírta a többieket. Aztán végzett magával. Varga jég hidegen nézett rá. És te ezt el hiszed? Miért? Varga felpattant, és letette a porát az asztalra. Tibor, te engem hülyének nézel. Kimegyek húgyozni. Addig gondolkozz már el újra, hogy mit akarsz nekem mondani, de olyat mondj, amit el is hiszek. Varga Károly kiment a könyvtárból. Kis Tibor vöröstő arccal bámult utána. Mit képzel magáról ez a hülye kis pöcs? Azt, hogy tele van lével, jegyezte meg higgadtan halmos. Szétverem a pofáját! Telegdi felállt, és odament kishez. Tébi, fogd már be a pofádat! Hogy képzeled, hogy kuss? Kussoljál már végre! Hát nem érted, hogy Karcsi hozza a pénzt? Maradj csendben, és felej meg neki! Ha ő kiszáll, mind a hárman lehúzhatjuk a rolót. Nem érted, bazd meg! Ha karcsi hazarepülés kiszáll, nekünk végünk, folytatta Halmus. Segíts már Tibi, az anyád úristenit, vagy legalább fogd be a pofádat. Annyi pénz beletettünk már ebbe a projektbe, csak előre menekülhetünk. Kis fuldokolt Aditől, de végre felfogta az üzenetet, és megértette, mit kérnek tőle. Lassan bólintott. Varga visszajött, még a sliccét igazgatta. Nos? Megoldom, Karcsi. Ezt már hallottuk. Rendben, nyert egyet, kis. Már beszéltem másival. Lerendezi a parfümört. Jézusom! csattant fel Varga. Egy újabb gyilkosság? A kurva életbe, hát mondj jobbat! Telegdi megint átvette a moderátor szerepét. Most viszont Tibornak van igaza karcsi. Tényleg nincs más megoldás. Mióta veletek üzletelek, egyik bajból a másikba kerülök. Megismétlem, mondjál jobbat! Varga ezúttal csendben maradt. Telegdi lesújtó pillantást vetett rá, majd visszafordult kishez. Hallgatlak! Amennyire én látom, most már csak előre lehet menekülni. El kell varni a szálakat. A legfontosabb szál pedig a parfümőr. Tamási majd elintézi. A rendőrségi forrásaim szerint, kezdte Halkan Halmos, már meg is próbálta, kudarcot vallott. Mint három üzzetember döbbenten kapta fel a fejét. Mi csoda? Az információim szerint a pasas megkísérelte megölni a parfümőrt. Az a marha végigöldözte az egész városon, majd a ligetben több alkalommal rálőtt. Nem ért célt. A nő nekihajtott a kocsijának és felborította, majd elmenekült. Óram Isten! Jó, hogy nem a TV2 híradójában mondja be az a barom, hogy mit akar. Röhögni fogsz. A híradó is szentelt neki két percet. Itt azért még hírnek számít, ha valaki lövöldöz a várostigedben. Még nincs vége, jegyezte meg Szárazon Halmus. A parfümőr ezután felhívta a rendőrséget, és megnevezte a másit. Elmondta nekik, hogy alig hanem ő ölte meg az öt öregember zuglóban. Sok és matt, morogta telegdi, és az üvegért nyúlt. Azt hiszem, én most berúgok, uraim. Géza, ne szórakozz! Csattant fel kis, és megragadta az alkalmat, hogy visszavegye az irányító szerepet. Figyeljetek rám! Nem, mondta indulatosan Varga. Te már elbasztad! És meg tudod mondani, mit kéne tennünk? Üvöltötte kis, és varga fölé tornyosult. Nem, igaz? Akkor fogd be a pofád, és hallgas végig! De! Ez az én területem, úgyhogy maradj csendben! Már elcseszted! Most viszont nem fogom! Mit tervezel? Kérdezett közbe higgadtan telegdi. Tamásit már állítottam. Elintézi a parfümőrt. Azt a Tamásit, aki már kudarcot vallott? Most nem fog. Neki már mindegy. Elintézi a parfümőrt. Aztán egy másik emberem végez vele is. Nem marad kapocs a zuglói ingatlan és a mi csoportunk között. Varga dermedten nézett. Én ebben nem akarok részt venni. Kiszállok. Nélküled becsődölünk, Karcsi, mondta Halkan Halmos. Nekünk a vagyonunk jó része ebben a projektben van. Nekem viszont ez csak egyetlen projekt a sok közül. Halmos telegdire, majd kisre pillantott. Cserben hagysz minket? Varga felállt. Elmegyek. Sajnálom. Akkor én most máshogy fogalmazok, te kis fasz. Pattant fel kis is. Micsoda? nézett le rá Ha kiszállsz, mi csődbe megyünk. Mondom, sajnálom. Kus! még nem fejeztem be. Ha csődbe megyünk is, annyi pénzünk még marad, hogy téged meg a kurva kölkeidet kinyírjuk. Csend támadt. Varga Károly hitetlen kedve mered kisre. Te most fenyegetsz engem? Nem csak téged, ha kiszállsz véged, de garantálom, hogy végignézed, amint a kis Dávid és Fruzsi élve elég egy autóban. Varga falfehér lett és kis felé lépett, de az bőszen merett rá. Ős meg, bazd meg! Ős meg! Most azonnal elindítom az embereimet, értük. Állott! Nem érdekel, mit mondasz, de most ne karcsi! Befogod a pofád és kussolsz, amíg a nagyok megoldják ezt az ügyet. Vargalassan lassan visszaereszkedett a kanapéra. Kis a többiekhez fordult. Remélem, nektek megfelel így? Megfelel, bólintott halmos. Menne vagyok! érted egyet, Telegdi. Remek! Akkor először is ellenőrizzük, jó ke antiforrásai! Kis mobiltelefont húzott elő, és a füléhez tartotta. Zsivkó! Gyertek be Frankkal! Kis letette a telefont, és töltött magának egy italt, majd az ajtóra nézett. Két perccel később kopogtak, és zsivkó lépett be, nyomában Tamásival. Kis kifejezéstelen szemmel figyelte őket. A szerb oldalra lépett, és úgy tett, mintha ott sem lenne. Lazán a falnak dőlt, de bárki, aki alaposabban megnézte, azonnal láthatta, ez az ember úgy feszül, akár egy összenyomott rugó. Maga volt a tömény fenyegetés. Tamási tétován megállt. Gyere be helyebb, Frank! Parancsoljon, kis úr. Uraim, ez itt Tamási Frank. Ő a mi megoldó emberünk. A három üzletember érdeklődve nézett a fiatal emberre. Varga csak most kezdett magához térni, de látszott, még a sok hatása alatt van. Kis megköszörülte a torkát. Mesél nekünk, Frank! Mi történt az zuglói házban? Tamási még idegesebb lett. Megértette, hogy a megbízója nem pusztán kis volt, hanem egy egész csoport. Akik most felfedték magukat előtte. De miért? Mi értelme ennek, amikor éppen azért közvetített csak kis, hogy ő ne tudjon a többiekről? Valami motoszkált az agyában, de nem volt ideje gondolkodni, hiszen megszólították, beszélnie kellett. Pár rövid mondatban összefoglalta a tényeket, miszerint megvette a szert kardos Gittától, amit szerelőnek öltözve elhintett a lakásokban. – Hogy haltak meg a lakók? – kérdezte Halmus. – Nem tudom. A zsaruk szerint az egyik bekattant és leőtte a többieket. – Maga végzett velük? – Tamási hidegen viszonozta a pillantást. Nem én tettem. Miért gondolja? Mert a parfümört maga fogja elintézni. Így igaz. Amint parancsot kapok rá. Még nem kapott rá utasítást? Nem. Frank kisre nézett. Még nem adtak ilyen értelmű ukász. Akkor miért akartad megölni a városligedben? Nézett rá mereven kis. Tudják! Tamási elsápadt. Pedig mindent megtett, hogy ne legyen nyom, ami hozzávezetne. A pezsót is, amivel el akarta ütni a parfümört, lopta, hiszen a saját kocsia túl feltűnő lett volna. Mostanra összeállt a kép. Körülnézett. Ezek itt azért gyűltek össze, hogy bűnbakot találjanak. Nyilván kis tett volna az, Ám ő másik áldozatot ajánlott fel. Őt, de akkor kivégzi majd el a munkát a parfümörrel. Zsivkóra nézett, aki csak mosolygott az ajtó mellett. A négy üzzetember pedig egyre fenyegetőbben bámulta a frankot. Tudtam, hogy ez lesz az utasítás, csak elébe mentem. Elbasztad! Közölte Kis, és ő is zsivkóra pillantott. Nem sikerült. Legközelebb nem lesz kudarc. Hogy képzelte ezt? Sziszegte halmos. A fél városon keresztül üldössze azt a nőt, majd többször rálőtt. Még a híradóban is benne volt. A parfümőr pedig beköpött téged a saroknak. Adta meg a kegyelem döfést Kis. Tamási mély megdöbbenéssel merett a férfiról. Hogy mit csinált? A rendőrségi forrásaink szerint már tudják, hogy maga ölte meg az öregeket. Kontrázott Halmus. Nem én voltam. Nekünk nem kellene hazudnia. Nézzék! Én csak nem engedhetünk meg több hibát, jelentette ki ellentmondást nem tűrően terekdi. Maga szépen eltűnik a sűjjesztőben. A zsaruk megkapják, amit akarnak, tehát nincs többé nyomozás. Kardos Gitta csak magát ismerte Tamási. Nincs többé kapcsolat. Tamási tudta, mi következik. Lehajtotta a fejét, válla megereszkedett. Amikor egy másodperc múlva ismét kihúzta magát, a kezében sötéten fél a cse CZ-45. Szilárdan kinyújtotta a karját, és Zsivkóra célzott. – Meg ne bozdulj! A három üzletember az asszal mellett mozdulatlanságba dermet. Kis, aki eddig számon kérőn állt Tamási előtt, most megrettenve hátralépett, s egy pillanatra Zsivkó és Tamási közé került. A szerbe nem hagyta kihasználatlanul a lehetőséget, a derekához kapott, és megragadta a fegyverét. Frank nem gondolkodott, azonnal tüzelt. Ha zsivkónak esélyt hagy, a háborús tapasztalatával pillanatok alatt végez vele. Gyors egymás utánban négy lövést adott le, melyekkel követni próbálta a fal mellett lehajolva mozgó zsivkót, aki közben előhúzta a pisztolyát, és csőre töltött. Tamási lövedékei elkerülték a szerbet, a falba csapódtak, majd a negyedik lövés szétforgácsolta az egyik polc csapolását. A deszka megrecsendve megroskadt, és a mázsányi súlyú könyvek hatalmas port kavarva hullani kezdtek. Egyenesen zsivkóra. Egy 200 éves, vasadgerincű lexikon találta el először a szerb halántékát, aki azonnal elvesztette az eszméletét és összerogyott. A könyvek még másodpercekig záporoztak rá. Tamási még két lövést megeresztett a falba, mire urrá lett a kezerem egésén. Mivel mindenki a szerbre figyelt, kihasználta az alkalmat és tárat cserélt. Amikor kis és üzlettársai ismét felé fordultak, már ők néztek szembe a fegyvercsővel. Végeznem kellene mindannyiukkal, suttogta. Nem kapott választ. Kis dermedten figyelte. Halmos rémülten. Telegdi kihívóan. Varga láthatóan összeomlott. Lejjebb engedte a fegyvercsövét, csövét. Kimegyek az ajtón, de nem megyek el azonnal. Lehet, hogy egy percet várok kint, lehet, hogy tizenötöt? Hallgatózni fogok. Aki elsőnek telefonál, vagy kiáltani mer, meghal. Aki elsőnek kimerészkedik, meghal. Tamási kilépett a folyosóra, és betette maga mögött az ajtót. Esze ágában sem volt várni. Lerohant a lépcsőn ki az udvarral. Gábor ott ült a Lexusban. Kidobja az ülésből, és már el is tűnik innen. Az udvaron söprögető öreg alkalmazott csodálkozva nézett a lihegő fiatalemberre. Az úr? Telegdi úrék kérik, hogy ne zavarják őket. Mintha zajt hallottam volna. Semmi baj. Tamási megtorpant. A parkolóban csak két kocsi állt. Hol van kis úr Lexusa? Bement a városba tankolni. Alig két perce ment el. És a többi kocsi? Ott állnak a falnál, de... A kulcsok? Halmos és Telegdi úr magánál tartja a kulcsokat, Varga úr sofőrje pedig szintén lement tankolni a kis úréval. A francba. Hol a kapó ő csak addig maradt, amíg magukat beengedte. Már elment. Szóval maga van itt egyedül? Igen. Az idős ember a házra pillantott. Megnézem inkább, hogy fent mi... Frank ránézett, vont, majd hatalmas ökölcsapást vitt be a szeme alá. Az öreg elterült a levendulák között. Tamás is felnézett a ház ablakára. Fogalma sem volt, mennyi ideje van, de úgy gondolta, nem sok. Zsivkó is bármelyik pillanatban magához térhet. Elvetette az ötletet, hogy visszamegy valamelyik stuszkulcsért. Az túl veszélyes lett volna. Már bánta, hogy nem végzett velük, de legalább Zsivkót agyon kellett volna lőnie. Persze kisnek nem egy zsivkója van, lenne tíz másik. A fenébe. Gyalog volt. A kapuhoz rohant, feltépte és kilépett az egysávos údra. Futni kezdett a főút felé. Három perccel később érte el az elágazást. A normafa felől reflektor törte át a sötétséget, Tamási a az út közepére lépett és integetni kezdett. Fekete fiat fékezett mellette. Frank kinyitotta a vezető melletti ajtót, és benézett. Vékony, drága ruhát viselő srác ült a vezetőülésben, a kocsiban üvöltött a zene. Hogy képzeled, bazd meg, hogy csak így kiugrasz elém? És ha elütlek? Tamási behajolt, nyakon ragadta a húsz éves fiút, és kihajította az aszfaltra. A srác döbbenten felült, és már méltatlankodásra nyitotta a száját, amikor meglátta a pisztolyt. Frank a vezető ülésből fogta rá a fegyvert. Fogd be a szád! Ma elég szarnapom volt! A gázra lépett, és elhajtott a fogaskerekű megállója felé. A fiú hitetlenkedve rászta a fejét. Talpra ugrott. A Normafa felől újabb autó tűnt fel. Ezüst szénű szeát volt, ámosráciába hiába integetett, a sofőr kikerülte, és nagy gázzal alapott fiat után indult.